Просто задаєш собі у підсвідомості кінцевий пункт, зосереджуєшся на ньому, і за мить ти вже там. Сторінка 83. «Фантастично!» – не стримав захоплення Сергійко. «І це ж треба було такий світ спаплюжити отією вашою общинною формою суспільства». Міжсвітові мандрівники вже вийшли на одну з вулиць покинутого міста. Виявляється, це дуже зручно, коли треба миттєво перенестися в якесь місце, а потім просто, як в рідному світі, з нижчим рівнем розвитку суспільства та свідомості, прогулятися незнайомими вулицями на своїх двох. І ніякого тобі бензину чи диспалива, а разом з ними і викидних газів та забрудненого повітря. Хоча по всьому було видно, що тут ніхто не живе, все було напрочуд охайним та доглянутим. Мабуть, хтось і прибирає в цьому місті силою думки, майнуло в голові у Сергійка. Звісно, якщо в місті ніхто не жив, то й смітити не було кому. Але в безлюдному місті з часом починає господарювати природа, заповнюючи заростями чагарників та бур'янів, неходжені алеки та парки. Та й будівлі без людського догляду вже давно мали б почати руйнуватися, обсипатися. Вікна та паркани вкрив би пил, фарба на дахах, дверях та огорожах облупилась би та вигоріла, потріскалася на вітрі. Скільки років тут ніхто не жив? Судячи з того, що прибульці дізналися від Клая, не менше десяти. Вулиці та тротуари міста були охайно вимущені зеленуватою бруківкою. Вона виблискувала, наче щойно вмита дощем чи машиною, яка підмітає та зволожує вулиці. Сніжана із Сергійком помітили, що їхній друг абориген захоплений та вражений побаченим не менше, ніж вони самі. Охайні одноповерхові будиночки, повз які проходили діти, вабили очі вишуканою архітектурою. Огорожі біля них були невисокими та схожими на вишукане плетиво з металевих прутів, укритих сріблястою фарбою. Через ці парканчики можна було добре роздивитися, як облаштований той чи інший двір. Дітям так кортіло зазирнути, бодай, в одне помешкання, та навіть знаючи, що там нікого нема, Чисте сумління кожного не дозволяло зайти без запрошення до чужого двору, а тим більше – всередину будинку. Сторінка 84. «Не здивуюся, якщо виявиться, що вхідні двері не замкнені», – пропустив Сергійко. «А куди ми йдемо?» – поцікавилася Сніжана, спостерігаючи за клаєм, що прямував, не відриваючи очей від отісадка, немов за компасом. Я поки що не задавав йому таке питання. Просто йду, куди він нас веде. З неприхованою цікавістю діти слідкували за всім, що траплялося їм на очі по дорозі. Жоден будиночок не був схожий на свого сусіда. Пастельні кольори округлих каменів неправильної форми в стінах одного перегукувалися з відтінком даху з матеріалу, схожого на вигляд на велетенську лоску. На сусідньому. Ошатні дворики, в яких можна було помітити по декілька дерев, на яких дозрівали невідомі Сергійкові та Сніжані фрукти, так і вабили до себе. Коли прибульці запитали про фрукти в садах у аборигена Клая, виявилося, що і той бачив уперше і архітектуру містечка, і садові плоди та квіти. «І чому тільки вас у школі вчать?» – скептично поцікавилася Сніжана. Відповідь засмутила та не здивувала гостей Отісу. Вони вже зрозуміли, що дітей у цьому світі привчали з бути слухняними та покірними тиранові Отісу, що зарвався на права володаря та його посіпакам. «А знаєш, – звернувся до Сніжани Сергійко, – у нас іноді теж трапляється щось подібне. Добре, що людству вдається вчасно впоратися з такими узурпаторами». Сніжана з розумінням кивнула, продовжуючи розглядати садиби, розташовані у бабіч вулиці, якою всі троє прямували до іще невідомої цілі. Усі троє вже добряче зголодніли, але жоден з друзів не висловлювався в голос з цього приводу. Якби ж хоч Клай знав щось про ті фрукти в саду, чи смачні вони, чи їстівні? Звісно, малюкоті садко міг би підказати та відволікати його від більш важливих речей,